Помгав Андрій при другій лопатці, а Оленка вигрібала землю, коли інші спинялися. Півдня рили, хоч яма не глибока. Прийшов час хоронити покійника. Стали коло нього в хаті. Як виносити? Мати думала, чи класти нарядної волочити, бо підняти неспроможні, чи сунути з лавою, мов з нарами. Вона вербова і суха, нема ваги, так і вирішено. Взялася мати тягти за важчий край, а діти помагали їй, штовхаючи лаву коло татових стіп. Довго так пересувалися, зовсім повільно, з відпочинками, поки дійшли до могили. Труни нема. Принісши дошки на розпал розпалбережені, встелили ними дноями, а в голови поклали подушку. Опустили покійника, і накрили його простирадлом замість савана. Накрили, і почали кидати перші грудки, але зразу ж і спинилися. Коли земля впала на мертвого, почався плач, діти, припавши до Дар'ї Олександрівни, аж зайшлися, і ніяк не могли втихнути. Жаліли тата та дуже. Був світлий словом і серцем до них, як при небі. Ніколи не чули окрику недоброго, Тишилися малі, і мати наказала півголосно загортати могилу. А ще довго не могли зважитись вони. Як скінчили похорон, поставили збитий з двох планочок хрест над свіжою землею могилки. Стояли в трьох, тісний гурток, не сила їм відійти, і вже не знали, зоставшися самі, слабі, без кормителя свого і оборонника, чи можна їм вижити на світі. Коли верталися в хату, сунули лаву назад, бо хтось міг взяти вночі і порубати на дрова. Мати лягла, почуваючи, що вже вона теж як мрець. Лежала безтямна з годину. Раптом глянула на дітей. Дивно. Вони все сидять і дивляться на неї. Але так жалібно, що в неї серце стрепенуло. Їсти хочете, промовила вона. Діти голодні люто, мовчать собі, не скиглять і не просять нічого. Німо терплять, мов сама стареча. Після мати до торби покійного знайшла хлібку кукурудзіний і відкрайла скипки. Діти на них очима вп'ялись, потім трішки зніяковіли, ждуть. Беріть, це тато нам приніс. Добивався з останніх сил, щоб нам дати. Спом'яніть, дякуючи, так годиться. Дала дітям їсти хліб і відвернулася, ховаючи свій плач. Почала гріти юшку. Хлопець обачливо їв, так що старіг кожну крихтину з долоні брав її устами. В той час, коли Оленка з'їла половину своєї скипки і поклала недалеко від себе. Чого, дитинко? Вже не хочу. Як же так? Оленка мовчить, але згодом питається. А ви, мамо? Я потім. Я вже потім. Незвичайною стала доня. Байдужна. І вже з іншою відчутністю, ніж завжди. Ще сердечнішою, але вже дальшою і чужішою. Ніби віддалена від усього, як світелко, що тріпочучи, Пригасає вранці. Ніч випала темна, нерозглядима, і досвід видався безсвітний, з хмарками на всьому небі, наче димучими, що бігли і бігли без кінця. Зрідка накрапав дощ і скоро переставав. Збудилась мати рано і почала варити незмінну юшку. З решткою кукурудзіного хліба можна поснідати. Андрій поворушився з одяганням і пішов до води, випив півкухля, поникавши по хаті, говорить до сестри. Потім питає з Мамо, чому Оленка не відкриває очі, не прокидається? Раптом різко заболіло в грудях матері, ніби хто вдарив. Моторошний здогад, пронизав її свідомість. Вона задрижала, обернулася від стола, йде до Оленки а ноги їй підтинаються і не можуть ступати. Подужавши неміч, мати кинулася враз до маленької